Nel senso che come tutte i fine settimana ma anche negli altri giorni il, le iniziative che si tenevano presso il campeggio di Chiomonte si sono chiuse con ormai la consueta diciamo così, battitura che consiste nel rompere le scatole delle forze dell'ordine che sono di presidio alla, uh, alla centrale elettrica fino a notte fonda impedendo così di, e di rilassarsi e di riposarsi. Eh, come di consueto, anzi questa volta più delle settimane precedenti che vi avevo già raccontato in altre corrispondenze, eh, le forze dell'ordine hanno proprio calcato la mano. Insomma. Stiamo parlando di diversi lacrimogeni sparati ad altezza all'uomo che hanno fatto diversi feriti, eh, altri lacrimogeni eh, sparati all'interno del campeggio che si trova a poche decine di metri dall'ingresso della centrale per è stata la manifestazione del 3 luglio se lo ricorda molto bene e poi un uso clamoroso di idranti eh, il tutto si è concluso dopo poco tempo in verità a causa di questo appunto uso sproporzionato della forza che ripeto ha prodotto alcuni feriti e anche un fermo di un uh, compagno francese che si trovava a cercare di disimpegnarsi insieme ad altri compagni lungo un sentiero è stato inseguito dai, eh, dalle forze dell'ordine a notte fonda insomma eh, questo compagno poi la mattina dopo è stato rilasciato senza particolari eh, conseguenze e, eh, diciamo che a favore dei manifestanti e quindi delle cosiddette forze di polizia come bello chiamarle c'era il vento e quindi lacrimogeni e eh, idranti sono entrati tutti all'interno della centrale elettrica, quindi nonostante che ci siano state comunque delle eh, conseguenze, comunque il bilancio sarebbe potuto essere ben più, eh, ben più pesante. Però questa iniziativa è una delle consuete iniziative che però arriva al termine anche qui di una settimana di mobilitazione in cui probabilmente le forze dell'ordine hanno perso notevolmente la pazienza. E innanzitutto avevamo raccontato di martedì quando... Uh, praticamente c'era stato l'ulteriore allargamento dei lavori del Fortino con uh, uh, l'ennesima giornata di lotta alle reti, tentando di bloccare le ruspe, tentando di tagliare le reti, quelle appena, uh, appena installate, una mattinata iniziata prestissimo alle sei e mezza e terminata solamente in uh, serata, uh, inoltrata insomma e, sì. e poi una successiva iniziativa questa molto importante che consisteva nel fare un corteo all'interno all della centrale elettrica per chi non conosce la situazione, la centrale elettrica e il presidio della Maddalena sono uniti da una lunga fettuccia di strada di un paio di chilometri che è completamente isolata dal resto del paese perché è sottoposta a controllo militare e a sequestro all'interno di queste, eh, diciamo così, di questo pezzo di strada, insomma, ci sono diverse attività commerciali, eh, tra cui un bed and breakfast e poi c'è tutte le vigne di uva vanà eh, che eh, la cui diciamo così, rappresenta un vero e proprio colpo in questo pezzetto di valle. E allora una delle iniziative che una delle tante iniziative è stato proprio quello di eh, inoltrarsi all'interno uh, dei sentieri e poi sbucare all'interno della zona controllata militarmente. Un'operazione assolutamente riuscita che ha colto di fatto di sorpresa le forze dell'ordine che in queste settimane sono in numero molto uh, ridotto un primo gruppo di compagni, almeno 200 è sbucato dalla via principale e poi nel momento in cui sono arrivate le forze dell'ordine per cacciarci alle spalle gli sono sbucati altri tre grandi gruppi di manifestanti che venivano e dalle colline alle spalle delle forze dell'ordine e dalla fiume Dora. Insomma. Questo praticamente ha fatto sì che eh, le forze dell'ordine fossero assolutamente circondate e in numero molto esiguo, nonostante l'apparato militare, E la cosa interessante è che per diciamo, controllare la situazione hanno dovuto di fatto spostare tutti i mezzi e tutti gli uomini che invece sono nel presidio della Maddalena verso appunto, la manifestazione, lasciando appunto, quel fortino e quel pezzo di cantiere assolutamente, eh, assolutamente sguarnito. E dopo che abbiamo stazionato lì un'ora... Un Eh, praticamente poi si è svolto un corteo fino ai cancelli della centrale dove ci ha accolto centinaia di persone, soprattutto del Palle, eh, che appunto hanno visto l'apertura di questi cancelli come una sorta di liberazione, insomma un'iniziativa politica molto, molto importante perché di fatto questa strada è chiusa almeno da un paio di mesi, ci sono all'interno Uh, dai due ai tre checkpoint, le persone che vi lavorano o vi vivono uh, di fatto ogni volta devono passare appunto questi tre checkpoint, uh, fornire documenti, aspettare con pazienza che le forze dell'ordine diciamo così esplitano le loro funzioni di controllo, la loro burocrazia e poi Uh, se tutto va bene andarsene a lavorare insomma come in tutti, come a Gaza, come, uh, come dire, come nei paesi dell'America Latina che abbiamo conosciuto anche attraverso tantissime trasmissioni sì. uh, della, della radio. Insomma. Quindi un'iniziativa importante perché uno degli obiettivi che si cercherà di consolidare in questo periodo è proprio la liberazione di quella zona un po' si va a raccogliere l'uva, il bed and breakfast ormai sono più di due mesi e mezzo che non, che non lavora, quindi c'è proprio un problema anche di carattere eh, economico che sta diciamo, rovinando eh, una serie di attività della, della zona. Insomma. E quindi un po' così sia i comitati che i due presidi di lotta dei compagni e delle compagne si sono appunto posti come obiettivo proprio questo, quello di arrivare entro la metà di settembre alla liberazione almeno di questo tratto di strada imponendo un pochettino il ritiro delle forze dell'ordine che tra l'altro appunto con il fatto che il uh, cantiere sia si è allargato tantissimo eh, di fatto eh, hanno dei grossi problemi a dover eh, diciamo così eh, controllare un po' tutto il territorio insomma. Sì. Quindi questo è primo, uh, un primo passaggio insomma. E poi bisogna dire che oltre alle attività costanti nel campeggio ho fatto di una serie di incontri, sia sul, per esempio c'è stato un seminario molto interessante sulle eh, responsabilità della Fincantieri e eh, di Finmeccanica all'interno no, dei vari scandali che si sono susseguiti negli scorsi mesi in Italia, insomma ancora ieri un seminario sui Eh, sui C è sempre molto, molto partecipati, poi l'altro elemento abbastanza interessante è stato eh, la realizzazione venerdì, sabato e domenica a Bussoleno del forum eh, contro le opere inutili, un forum europeo dove hanno partecipato anche i movimenti notav eh, tedeschi, del eh, trentino, francesi, gli spagnoli, insomma. Un forum non organizzato direttamente dal coordinamento dei comitati, ma da una serie di personalità insomma, della personaggi insomma, che gravi intorno al movimento notav, che, eh, la cui programmazione era avvenuta già nei mesi precedenti intorno al mese di gennaio e febbraio insomma. un uh, forum diciamo così, un pochino più filo istituzionale dal punto di vista soprattutto dell'elaborazione e del approfondimento che però uh, diciamo così, nel quadro delle iniziative estive insomma, uh, è, ha messo un altro uh, un altro tassello in questa lunga estate di uh, lotta e di partecipazione popolare ai cantieri, alla lotta contro il cantiere insomma. Questo è un po' il quadro che chiude questa settimana dall'ultima corrispondenza che facemmo ad oggi insomma. Sono già in previsione altre iniziative eh, in modo diciamo così instancabile, almeno, eh, almeno due questa settimana, per poi arriva almeno tre questa settimana scusate. Eh, la prima sicuramente sarà un'altra iniziativa eh, di massa che prevede, diciamo così, che si pone come obiettivo quello di ampurare eh, la strada dell'Avanà, insomma, la strada delle vigne. Eh, L'altra è eh, lo sciopero generale della CGL a cui il movimento Notav, rispetto al quale il movimento Notav ha deciso di utilizzare questa convocazione per portare nelle città principali della Val Susa, quindi Susa, eh, Giaglione. Passoleno, le ragioni di questa uh, protesta. Insomma. E quindi il 6 settembre in no, appunto della CGL eh, ci saranno ci sarà una grandissima manifestazione alla quale parteciperanno un po tutto il movimento antagonista uh, di Torino e Provincia, tutti i sindacati di base. Eh, nonché i comitati e eh, i compagni e le compagne che un po' di tutta Italia ancora eh, rimangono all'interno dei due eh, presidi di lotta, uno a Chiomonte e uno, uno a Chiomonte e uno alla Maddalena proprio alla Paita, dove eh, continua in un certo senso eh, il prosidio eh, nei confronti del, del cantiere. Terminata questa giornata poi inizieranno e questo è l'altro elemento importante rispetto al quale comunque si stanno ancora definendo i termini di un ulteriore campeggio di lotta sulla scorta di quello che è successo diciamo, a, a metà luglio, eh, praticamente altri quattro giorni di campeggio di lotta che andrà dal 6 all'11 con almeno un paio di iniziative che avranno però questa volta proprio come obiettivo il al cantiere della, della Maddalena. Questo è poi il quadro di questa lunga estate, bisogna ricordare che contemporaneamente a queste iniziative a Torino eh, quasi tutti i pomeriggi c'è eh, un presidio Notav che si riunisce a Piazza Castello e a seconda dei numeri eh, determina una serie di iniziative. Innanzitutto eh, da Torino hanno partecipato diverse decine di persone al presidio che è stato fatto in occasione del processo per, eh, per Giorgio e poi l'altro ieri è stata occupata di nuovo la sede della RAI perché da diversi giorni i comitati Notav di Torino stanno chiedendo uno spazio eh, per poter illustrare o quantomeno leggere un comunicato e non c'è mai la possibilità di incontrare nessun giornalista di regime, insomma. E l'altro giorno è iniziato una vera e propria blocco dei cancelli che è durato un pochino di ore, insomma. Questo tipo di presidio avviene appunto tutti i pomeriggi ed è anche mirato a coinvolgere quanti legati o militanti del Movimento Notarlo hanno preso le attività lavorative dopo l'estate e quindi non possono tutti i giorni salire in valle a sostenere invece iniziative che sono un pochino più dirette insomma. È un po la io avevo due cose da chiederti su Pronto? eccomi, mi dovresti sentire. Pronto Alessandro? sento un po' male. Ecco, eh, prova a alzare la voce. Eh, no, ti volevo chiedere due mh, eh, due dettagli rispetto a quanto detto, sì, devi solamente oh, alzare un po' la voce perché sì, ti sento poco. Sì, sì, sì. Ecco, sì benissimo. Allora, i dettagli sono oh, partendo sempre appunto da quello che dicono un po' i, i media di, di regime o come vogliamo chiamarli. Intanto che finisce l'agosto, ma uh, quella che è stata un po' la falsa riga del del movimento notabile di nuovo poco, guarda Eccomi. mi sì sì sì, cerchiamo di fare il possibile eh, allora intanto da quello che tu ci dici c'è la eh, conferma che comunque le mobilitazioni il campeggio le manifestazioni andranno avanti ancora a lungo o oh, finito il, il mese di agosto, insomma da quello che ci raccontavi si va avanti almeno fino alla metà di settembre e poi eh, ovviamente si eh, vedrà a che punto si è arrivati poi eh, ti volevo chiedere c'è stata grande attenzione eh, ho notato, almeno da parte di chi si occupa con più uh, attenzione e professionalità diciamo del tema notav rispetto alla presenza al convegno di Bussoleno di cui parlavi di un uh, eurodeputato irlandese che eh, mi pare si chiami eh, si chiami eh, Marfi e eh, alcuni auspicano altri temono che la vicenda notav possa sbarcare eh, in forze anche all'europarlamento su iniziativa di questo Marfi e O non solo. Ecco, riguardo oh, questa vicenda che cos'è un'esagerazione dei media secondo te c'è effettivamente la possibilità di un'azione istituzionale a livello europeo oppure sono parole in libertà? Ma eh, guarda ripeto, questo aspetto del convegno è stato un aspetto abbastanza abbastanza interessante da questo punto di vista insomma abbiamo ascoltato ieri proprio nell'assemblea Uh, nell proprio nell'assemblea conclusiva del, uh, di questo eurodeputato Marti che poi è un compagno del Socialist sì. Worker Party irlandese, irlandese. Sì, sì. insomma quindi anche una diciamo così un po' una visione eh, diciamo di uh, parte rispetto a tutta la uh, la visione di parte rispetto a tutta la battaglia insomma E c'è stata la parte di molti comitati che hanno eh, diciamo così eh, partecipato a questo forum eh, diciamo di cercare di portare la questione a livello del Parlamento europeo e questa cosa qui però possiamo dire che eh, rispetto a quanto abbiamo visto e abbiamo soprattutto conosciuto questi, da osservatori insomma, in questi in questo lungo mese e mezzo di presenza in Val Susa è un aspetto che lascia un po' il tempo che trova, cioè è ovviamente un aspetto diciamo così secondario relativamente alla capacità del movimento Notav di continuare a mantenere in piedi il ritmo delle iniziative che, di cui stiamo eh, parlando questo perché dal punto di vista istituzionale qui l'unica questione che può bloccare è questi lavori è praticamente che l'Unione Europea Uh, diciamo così, appunto blocchi il finanziamento. Sappiamo che questi soldi che dovrebbero arrivare sono sostanzialmente vincolati a, una, uh, come dire, a un uh, inizio effettivo dei lavori dei caltiere, questi lavori per il momento non sono iniziati, prima di iniziare sarà necessario provvedere all'esproprio all dei terreni di scelta 1.400 persone, tutte appartenenti al movimento Notab, che hanno acquistato i terreni eh, all'interno dei quali dovrebbero iniziare i eh, lavori per la costruzione del tunnel esplorativo. Insomma. quindi ci sono anche dei tempi burocratici abbastanza importanti, anche se sappiamo che a un certo punto comunque lo Stato e gli enti che gestiscono questa vicenda eh, cercheranno di accelerare sicuramente i tempi. E quindi questa è un po' la, uh, la partita, sicuramente Bruxelles è uno degli obiettivi del uh, Movimento Notav, però dal punto di vista del Movimento, le iniziative, eh, lo diceva Marfi nel, uh, nell'intervento di ieri conclusivo dell'Assemblea, è uh, esordito proprio così, devo darvi delle brutte notizie e la brutta notizia è che a livello istituzionale, a livello di... Commissioni europee o Parlamento europeo noi non risolveremo assolutamente niente perché di fronte a un interesse così gigantesco che attraversa tutta l'Unione europea diciamo così c'è ben poco da fare dal punto di vista formale e anche lui diceva noi possiamo essere solamente i portavoci di movimenti di massa che si oppongono nelle strade a questa a questo megaprogetto, insomma. lo diceva con estrema franchezza, diceva anche che comunque ci sono delle strade da percorrere che però servono semplicemente ad accompagnare in un certo senso quanto il movimento sta già esprimendo sul terreno materiale, insomma. diciamo che le mediazioni sono finite, lì c'è un cantiere che ha dei tempi di espansione, eh, se il movimento e quindi le persone Eh, abbandonano il terreno e quindi per esempio abbandonassero la Bay sperando a un'iniziativa di tipo parlamentare i lavori inizierebbero all'indomani. Questo lo abbiamo verificato proprio sul, uh, sul terreno in questo lungo mese e mezzo di lotta. Beh, il fatto che queste cose vengano dette poi da un europarlamentare ci sembrano ancora più significative, ecco, in merito Quindi, a... Poi c'è anche una diciamo una complessità all'interno di questa assemblea finale è intervenuto nuovamente anche Plano, il uh, diciamo così uh, presidente della comunità montana, insomma, che ha iniziato una serie di iniziative legali uh, nei confronti dello Stato e del Ministero dei Ministeri per chiedere un risarcimento a causa dei danni economici provocati dalla militarizzazione del, del territorio, cioè ci sono anche una serie di aspetti appunto, di carattere strettamente istituzionali che eh, fanno parte anche di questa, eh, di questa battaglia. Lo stesso Plano ieri nel suo brevissimo intervento, che era più un intervento di saluto, ricordava come eh, se bisogna parlare di infrastrutture e di progetti di sviluppo bisogna pensare a quanto effettivamente può servire anche ad una valle una Val dove c'è un tasso di disoccupazione altissimo e non saranno certo i soldi per la tavva ad aumentare insomma, i livelli occupazionali insomma. Eh, la Val soprattutto l'Alta Valle, è una valle che è rimasta deserta dal punto di vista degli alberghi, dei ristoranti, eh, per tutta l'estate insomma. Ci sono stati dei posti negli anni passati frequentatissimi che non hanno aperto neanche il giorno di Ferragosto insomma. e quindi questi sono eh, dati materiali estremamente eh, importanti che erano anche all'accento per esempio del, eh, del forum di ieri insomma paradossalmente l'unica cosa che ha funzionato è stata l'economia notab cioè la presenza di centinaia e centinaia e centinaia di eh, manifestanti provenienti anche da tutte le parti italiane per tutto questo mese e mezzo ha messo in circolo diciamo un'economia tra virgolette parallela eh, anche interessante come meccanismo insomma. Ho capito. Va bene Alessandro, siamo giunti al termine del tempo che abbiamo a disposizione se non hai altro da aggiungere allora ti ringraziamo, ti auguriamo un buon ritorno a Roma e poi comunque avremo modo di risentirci sicuramente in settimana.